A fost odată un voievod bătrân, prenume alb împărat, care n-avea băiat, ci numai fete, trei fete, Maranda, Milena și Sorina. Trimise împăratul acela veste la toți feciorii de crai să fie la curtea lui și care dintre ei va fi pe placul fetelor, ginere să-i fie. Duduind, soseau pețitorii, cântând din buciune și din surle, răpăind din tobe. Tropăiau copitile cailor alergând spre curtea lui Alb împărat, din răsărit și din soarea pune, din mează noapte și din mează zi. Iată-i ajunși la curtea bătrânului voivot unde cele trei fete așteaptă să-și aleagă mirele, aruncându-i mărul de aur. Doamnă, fetelor, cinstită curte! Nu mai am de ace înainte zile lungi și zile scurte. Nu-mi zăstrai pe cu o raslă bărbătească, fetele m sună le-am Le poftit să se gătească. Spuneți lor să intre, să s-aleagă dintre ei trei voinici să-mi locul. Astăzi, unul. Mâine trei. Să trăiești măria ta! Să trăiești măria ta! Cuneți crailor să intre! Cerul de din mării undă, lasă necura să urce pe când soarele s-a A venit să spun, domniță, Câtă jale pe la mine. Vino să reverși prin nosul bucurile Luminei, vino să împărțim domnia unui cer întristător. Prei mă voret Vraie glasul cobitor. Raiul zorilor, zorilă! Eu sunt cel ce se depunește țara soarelui răsare. Și-a venit pe vântul zilei care cântă, care sare. Vântul zorilor ce alintă săraci pe săracii întristati. Nu sunt trist cum e murgilă, și înțeleg să-l Cine-i spune vin murgilă? Cine-i cântă cu El aduce întristarea noaptea vântului de fribu, pe când eu aduc lumina și căldura soarelui. Prea se încrede, prea e vesel, prea e departe țara -mi pe -a departe vii om, oh, urcilă și zorilă! Opuneți-vă căciuna! Vine moastrele Cerilă! Îngezăm, Cerilă! Du-te să ne apucăm cu duraiul ăla! Acas! e crească. voievodul neam de vodă, care ar vrea să vă crăiască. Tot Toți strămoșii mei luptară, dar luptând, strămoșii mei îi mâncară țării mei tot ce avea mai de temeje. N-am avere numai turnuri cu covăi și milieci, dar am un nume ce va ține în veci de veci. Asta-i tot ce-i dau mireții. Dacă-i plac, dacă mă alege, mânați drept dreaptă, împărate, pe veci să ne lege. Bogăția unui nume, asta place mult la fete. Altă dată darul ăsta a fuse mare logofete. Tu să fii de omenie, că de morți nu se vorbește. Nu-mi dai fata? Nu, voi nici. A văzut și mă iubești! Ce să-ți fac? Tu n-ai nimica. Așadar sunt gonit. le mați să fie ceasul când încoace am pornit. Ia mai stai, mai stai o leacă. Nu ți-o fi cu supărare. Am vecin de scăpătat. E din neamurile rare, E împărat cu patru fete. Ce le dă? Păi, cam nimic. Un <laughs> vital scanam de vodă Nu ia fată de calit. <laughs> Banuri pungă, din ținutul unde e aurul de suc? Biseitina, panul lungă, panul todora de puci. Eu n-am sânge. Numai aur curge unde mă străpunci. Nu cer zestre, împotrivă, eu vă dau. Aud? Poftim? Facem târgu? Am paftale să vă îmbrac pe toți. Ce? Știm, n-am odrasle de vânzare pe fireturi și paftale. Nu te mai făli atâta cu banii domniei tale. ia mai bine un dram de suflet și vei fi mai câștigat. N-am nevoie nici de sfaturi, nici de suflet. Sunt bogat! Care învață, doctoresc, urmește și Eu sunt scamă, doctoriciu, Cel de toate legicește, Nu ca babele neroade, Ce frumos, doctoricești. Am în leacuri multe, De poliți, pe toți vă scap, Vindectusa, brânca, juniu Și durerile de cap. Asta-i tot ce dau miresei, Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna dreaptă, împărate, pe vecie să ne legem. Rumpare, îmi pare învățate, Dar nici capul nu mă doare Și nici inimei nu cântă prețioasele sau doare. Am trecut în bătălie, n-am aver furat în luptă, nici aver de căpătat, dar în schimb am bogăția unui nume nepătat. Asta-i tot ce -i dau mireții. Dacă îi plac, dacă mă lege, mâna dreaptă împărate, pe vecie să ne lege. Vă evo de putugane, să mă ierți. De atâția ani stăpânesc ținutul nostru fără grijă de dușmani. Nai ai dușmani, trăiești în pace, dar dușmanii stau la pândă. Ai nevoie și de brațul care duce la ispândă. N-am venit să vă ameninț, deși par o biserie. Știu să aștept să aduc și pace și dovezi de vitejie. Nu uitește neîncetat să vorbească. Auzind chemarea voastră, sfătuitu-mă au părinții să pornesc la drum cu alții, să răspund voios dorinții de a-mi lega de această casă nume, suflet, viitor. Țara mea e bogată în holde și norodul muncitor asta e tot ce dau o miresc. dacă îi plac, dacă-mă alege, mâna-ți dreaptă împăratei, pe vecie să ne lege. Voi voade voi bună, sol de pace și iubire. Îți arunc mărul de aur, vieții mele să fi mire. Să trăiești măria ta! Să trăiești măria ta! Asta veșnic am simțit. Bun venit la casa noastră, Dumnezeu să-mi teție, fata noastră cea mai mare, noi-ți o dăm pe veci soție. Să trăiești, măriata! Să trăiești, măria! și lege, tainele împărăției, căutând a le înțelege. Dăruindu-ți noi odrasle de nepoți și strănepoți, ocrotește-ne stăpâne, care vrei și care poți. Să trăiești, Marii, ta! Să Maria ta! Iar acum, când copiii îi unirăm pe vecie, vestitori, chemați feciorii pentru fata mijlocie, Cie a lui albu, împărate! Ea a poftit! Dar ce-i acolo? Preasprădite, împărate! Înzicați din alte țară, în și el putea rate. Țara lui fi cuprinsă între cer și între pământ! Nu cunoaștem asta țară! N-avem niciun legământ. Să se ducă! Să se ducă! <truzări> Mare, Krajniche! Și-am să dau mireșii mele stăpânirea pe țară, plină numai de cișmele, ridicate de bunic, ne neam de neam de împărat, Ca să-ți spele de păcate pe părin, pe unchi și frate. asta e tot ce dau mireții, nu mai am nimic de spus, dăm nevasta împărate. Proste, gândul ce ai mai pus! <laughs> jumătate. Am copii și zece socrii, cinci neveste mormântate. Moștenesc întreg pământul unei mari împărății. Am grădiri și vite multe, zestrea lor soții. Asta-i tot ce-i dau Miresii. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-ți dreaptă împărate, pe vecie să ne lege. Apoi meștere Ioane, nu ne face de o cară! Cum vorbește așa, prăpăstii? Ce prăpăstii? Ai te cară! Ești afară stârbitură. Obe! Nu mai înțeles! Bilișor, mărinte, doamne, nu, nu mă bate, stai Crai Crainice, bagă de seamă, nu ne aduce toată pleaba dacă com sta cu toți nebuni, pierdem vremea, pierdem slava Înainte de-i aduce mai alegem mi nu mai gânduri de lumină îmi cutreieră făptura. Am să fiu, domniții mele, soțul vretnic, iubitor. Alte laude prin fapte vom vedea în viitor. Asta-i tot ce-i dau, domniții. Dacă-i plac, dacă mă alege, Mânați dreaptă, împărate, pe veci să ne lege. Eu, Milena, fata doua a doua lui album Arunc mărul de aur și te aleg să fii bărbat. Să trăiești, Maria, ta! Să trăiești măria ta! prea cinstite, cu smerenie mă eu, feciorul cel mai mare al voivodului Nichin. Să trăiască socrul mare! Să trăiești, Maria! Hata noastră, cea de-a doua, noi ți-o dăm pe feci soție. Doamne, fă totdeauna lângă inimă, soție, Tot frumoasă, tot cu minte și tot fără de păcat, Cum în casa noastră sfântă din strămoș am apucat. Și cu lacrimi în priviri, să mă iert că voi tale am ieșit cum potrivit. De supunerea mea, încă deseori am dat dovadă și aș voi supusă veșnic ochii voștri să mă vadă, da? Mă iartă, dragă tată, dacă nu te-am ascultat. Uite, inima nu-mi spune că i-ar fi demaritată. Cum ai spus? Aud eu bine? Nu, Curtenii! A fost greșeală! Ori greșit a glasul fetii, ori urechile mă Cum ai spus? Mărite, doamne, n-a greșit să manum glas, nici urechea nu te minte. Nu-mi e vremea să vă las. Și apoi, maica părătea prea preai căruntă pe la frunte, ca să ducă singurică grija trebilor mărunte și necazurile casic. Nu vreau, nu să mă mărit. Asta e vorba așa din urmă? Nu v-am spus-o, lămuriți? Fata mea, purtarea asta mi se pare cam ciudată. Lasă grija casei mele, tot ai să te duci odată. Haide, ia acum soțul din șiragul crailor." Nu vreau, nu. Mi-e frică, mamă, nu-i cunosc." Cum? Sora lor, sora lor cea mică strică întreita cu munie? n voi cu vorbe grele să-mi arăt a mea dar află de la mine că precum o te-am iubit ca pe o treime din bogata mea comoară, tot așa din turbur gândul cu ale tale gânduri mici, te gonesc de lângă mine, să te puci, să pleci de aici. Am să plec, mai bine chinul între-a lumii vigelie decât viața de păpușă, decât viața de chilie în palatul trist în care din păcate mă născui. Știu că n-am să dau un cal de tinereța orșicui. Nu mai am de aci niciun fel de datorii. Tot așa să n pe lume cea mai mică bucurie, și precum pe feciorii ce-au venit să-mi te ia, tot așa să te gonească cel din ce te-o plăcea. Mare crainice, vestește! Oaspeți mari din zări străine, nu vreaginere domnița, Împăratul prea sărvit alungându-l din palatui, vă urează cale bună! Cine murmure acolo? Hai, că se răzbună de rușina ce-l facem, pleacă toți ne Au dreptate, voi, vozi, Nu suntem și noi uimiți! Dragi boieri, slăvită doamnă, cineri, Fetelor iubite, sfetnici dragi ai țării mele cu nădejile stropite, rog vă iertați potopul unei grafnice mâni, și veniți cu toți să începem două mândre cu Să trăiești măria ta! Să, să trăiești Maria ta! Trecununii pornesc să se în în palatul împărătesc. Curte în haine de aur, oevozi straie de mătasi, Domniții acoperite de pietre nestemate petrec în jurul meselor întinse. Numai piata Sorina a rămas singură și părăsită în grădina peste care s-a lăsat noaptea și tristeția. Măr de aur, măr de aur, cine îmi va fi alesul? Mi-ai crescut pe-o creangă în suflet, Frate bun cu sul dor Al clipelor de seară și al visărilor de mai. Toate dorurile mele, Toate visele îmi chemai. Măr de aur, măr de aur, Cui o să te zbârj Înflorire iarăși meri. Meri, dragi, a câta oară a venit iar primăvara și cu ea mi se strecoară flori de măr, visări de șarte peste sufletul pustiu. Să mă duc pe un cal sălbatic, să mă duc fără să știu, și mă scutură un tremur și mă încinge o dogoare. Să mă duc cum fuge vântul peste api și o și să-mi uit singurătatea, toate câte am îndurat de când fui ursită în lume să fiu fată de împărat. Tot mai adânc se face întunericul în jurul soliniei. Tot mai triste adierele zefirilor. Murmurul tânguitor al vântului se amestecă în noapte Cu suspinile bietei domnițe și cu zvonul cântecilor de nuntă din palat. Singurătate, pustiu, nu e nimeni în grădina împărătească. Nimeni? N-a trecut parcă umbra? N-a desfăcut cineva crengile tufișelor? Cine se apropie chiptil, chiptil de Sorina? E baba vraga, vrăjitoarea, duhul ispitelor, glas mieros și prefăcut. Semei zburătorii, din potrivă. Fata mea, tu ai cea? Ești cam tristă? Spune, Babi! Ai avea vreun leac să-mi dai? Cine știi? Povedim-aș dumii tale, Babă bună, dacă aș ști ce duhurele-n potrivă-mi se răzbună. Și apoi, Babă, ți-aș mai spune că mi-e dor, mi-e dor de ducă. Parcă aș vrea să vie vântul să mă ia și să mă ducă. Uite, bobi fata maichii, hmm, Cu dragoste-ți arată, Craii îi pe drum de sear. Are fața-ndurerată. E băinic. Cum nu e altul pe cuprinsul pământesc? E de neam. E de Și rește ce de un paradis și mai spune Că din legă-n a fost ție hrăzit. Când ți-o bate inimioara, ți-a venit, ai auzit? Urmește l pretutindeni, și în orice fel, tu-i de ești pierdută fără el, Urmărește-l, pretutindeni, Fugi și nimeni nu-i spune, Am să-ți dau puter de zână, Peste fluturi eu te-o-i pune, Peste flori și peste fluturi zâna ce să faci aici, domnițe, când ai iurei viața ta. se va desfășura viața sorii mei, unde nici ea nu știe, nici băjitoarea nu i-a spus, dar e turburată parcă așteaptă ceva, parcă va veni cineva ce l-a așteptat. Într-adevăr, se apropie de curtea lui alb împărat, voinicul făt frumos, cu plete de vânt, cu mantea fluturând în goana roibului, el trece voi și dealul, spinte că pădure, încalcă munți, sare prăpăstii, răzdează lacuri de foc și de creștari, în căutarea zleului zmeilor care i-a răpit pe Ileana cu sângeană. bate în poarta palatului. Ce povestești drumeti de seară? să sarate arate împăratul! Aș dori mării sale supărarea să-mi vestești. merci mergi și vestește! Un drumeț împărătesc. Ce pofteşti drumeţi de seară? Împărate, cer iertare că am călcat fără de voi prea cinstitele zhotare, Să te întrebi de ști că în țară găzduiești un hoț de smeu. fă frumos, îmi zice lumea, sunt fecior de crai și eu. Sunt grăbit din calea afară. Ar putea să mi se spună dacă zmeul e pe aici? A venit și el să-și pună fața scumpă la vedere. Bietul zmeu s-a cam pripit. E pe aici. Dar ce-i cu dânsul? Zmeul ăsta mi-a răpit pe Ileana Cosânzeana. Pe Ileana? Nu știu povestea. Multă vreme. Vreme multă. Păi tot tinde-i umblă vestea. Anii întregi de când îl caut. Anii întregi de când îl scap, de mămir că nu mi albește încă părul de pe cap. Parcă văd cum fuge roibul, parcă simt cum coborâm ca într-un vis prăpăstii negre, cum urcăm pe munți cu soare, cum răzbim prin codi falnici și prin volburi de nisoare. Parcă aud în urma noastră toate fiarele urlând, împlutea mereu înainte chipul ei frumos și blând. Chipul ei se cade odată ale apelor și roaie, Și făcea din văi livadă și din munte mușuroaie. tipul ei din calea noastră orice piedică gonea, Și făcea din mine pană și din roi bumirându Și-ai găsit-o?" Da, de unde?" Nici pe zmeu? Pe el firește." Hm, povestea se scurtează." Ba deloc, de-acuma crește." Ei, înșirte mărgărite, cum spunea cât un bunic." Cum îl văd?" Mă îndrept în șale, dar și zmeul e voinic, e cumplit, a zvârle flăcări, are gheare lungi, tăioase, De-ți înfige mâna în carne, te răzvește până la oase. Rrrr, rrr, rrr. mi groază, hai în casă, simt că m-a luat cu frig, hai să-i spui părătesei, Cum îl văd, încep să strig, stai pe loc, dă pe Ileana. Neul răspunde într-o doare. Ne luptăm, îl bat în scapă. Și, fat frumos, își spune povestea mai departe. Din umbra ei, Sorina l-a ascultat vrăjită. Iată-l pe cel vestit de baba Vraga, Iată-l pe cel mult așteptat, Iată-l mirile ales, Îi va arunca mărul de aur. Îl aruncă, Dar mărul de aur se roștogolește pe iarbă. Făt frumos se uită nedumerit la Sorina, Dă din umeri nepăsător și intră în palat Pe urmele împăratului. Iar beata domniță ridică mărul, îl strânge la inimă și vorbește iar. Vârlit în tâia oară măr de aur, Măr de aur, al viselor din tâi, Și o străjui de-acum al fecioarei căpătâi? și precum gonești feciorii Ce-au venit să-mi te ia, Tot așa să te gonească Cel din tăi ce ți o plăcea, s a Mă simt toată tremurând pradă dorului ce în suflet își porni de-acum vâltoarea, Cel din câi să te gonească. Dar ce-mi spuse vrăjitoarea? Urmărește-l pretutindeni, Ori și când și în orice fel, Viața ta e lui de acum Ești pierdută fără el. Două groasnice blestini. Ce să fac de acum oare? Cui să spun ce port în suflet, Ce mă pasă? Ce mă doare? Nu mai plânge. Lasă-o. Doamne! Bună seara! Cine ești? Zmeul zmeilor îmi zice. Ai venit să mă răpești? Zmeul? Zmeul dumneata? Zmeul zmeilor completul care lumea înspăimânta doar cu numele? Domniță, eu sunt zmeul din poveste. Cel cu aripi și cu ghiare, cu o sută de neveste, ai furat și pe Ileană. Încă vreau să-mi fie rudă împărații toți din lume. Numai astfel, fără rudă mi-aș putea ajunge țind, dar... Ai vreo țintă pe pământ? Vreau să-mi pac o împărăție, zi și noapte, mă frământ. Ah, iată, vine împăratul. s zvonuri de plecare, pot frumos mi-o sta în față. Vom vedea care pe care, smeul zmeilor mă cheamă, și să vezi știu lupta. bună dragul tati! Mulțumesc, Maria. ta! Ca să dau de zmeu, sunt gata toată lumea să străbat, am să merg și acolo unde munţii în capete se bat. Uite zmeul! Ah. Vrei cu dânsul? Te scutești de căutare. Ce poftești? Să pleci de aici, împărate cer iertare. Ei, boinice, uite ce? uite zmeul! Ce-i porunca? Ce-ai să-mi zici? Nu aici, tâlhar nemernic! Hai afară! Nu, aici! Vreau să scot puțin din mâna minciunilor vrățară. Vreau să audă toată lumea, dragul meu țară, cum că ești în curcă lume, mincinos, lăuderos. Ori îmi dai pe ori ți rupe junghețură. Toate-s bune! Tu, băinicul, iar eu, lepădătura care trece prin păstucuri, sfălui încă un buhai mai ai mereu, dar unde? Unde ții, Ileana, hai? Eu sunt Scorpia, cu Cucurezul, Spirietoarea, Liliacul, Cucubeaua. iar tu, privietoarea, ce-ai păcut să fie atâta? Am ieșit învingător. Ai ieșit, dar nu prin tine. Ți-au stat toate între ajutor pe când eu, ascuns ca urș, Singur, singur totdeauna, strecurându-mă pe drumuri, Unde nu răsare luna, Eu sunt cel ce arde state, Când s prind un stoc de paie, Mâna mea vă pară iară, Iar suflarea mea vă paie, Nimeni nu-mi ajută mie, Fiindcă n-am surâsul blând, Fiindcă nu mă știe nimeni, După dragoste umblând, fă frumos, acum spunem, Ce strucește în zare ție? Veșnic dragostea. Dar ție? Eu visez o păresie, eu visez domnia lumii. vă oh, oh, oh, oh. frumos ce face oare, își alindă, își oglindă frumusețea Răspățat de toți în care, zâne, oamenii, solcerești, Te tot lauzi cu iubirea și te ură te perești. Da, iubirea. Iată visul, iată marea mea comoară, Ea mi prinde în zare flăcări, mă învie, mă omoare. Pentru ea străbat pământul și mă lupt înverșunat. Drumul vieții pe furtună nu mai ea mi-a luminat. Pe când fi înzăpezită, când e noaptea viorie, Parcă aștept să-i văd culcată umbrai lungă, albastrie. Glasul ei îmi cântă doine în suspinul unui val, Glasul ei îmi spune basme într-o doină de caval. Văd obrazul cum îi râde într-un soare cerăsare O ghicesc cum trece leneș în frunzișul ce tresare. Iar cântul ciocârliei aninat deasupra mea E chemarea depărtată care îmi vine de la ea. E frumos, dar îndoelnic, Dragul meu cu Visul meu, tu niciodată n-ai putea să-l înțelegi. De mei cu blândețe, aș o din robie. Nu cerșesc la nimeni milă. Dar primești când ți se îmbie. Minți, tâlhare, minți. Ia uite. Nu mă tem. Te arunc în cer. Să te văd, sunt gata. Haide, asta e mila ce ți cer. Milă eu. irește! Milă mărturie. Să-i Poate palo sul tulhare! Scoate palo sul tulhare! noi nu-i lăsa, nu-i lăsa, mărite doamne! Sărate, începură zile grele pentru țară sărate! Vreo primejdie? fel de fel de sol vestesc, Că voinicii, care trecură în alaiu împărătesc, Mânească fata voastră s-a adunară și-au pornit în coa furtună, Cai varsă foc pe nară, scurmă țăr și nechează, Ard cetății în calea lor, calea toată e lumină! au foc cetăților? Ah, domni. Multă grijă mi-a dus la bătrânețe. Oști, venite mai în urmă, tot mai mari, mai îndrăznețe, au cuprins păduri, orașe! Iată, că se întoarce, roata! Ustugan, voi nicât șapte, vifor nevălește vălește în gloata răzvrătiților. Alături! Făți frumos luptă și el! Smeul smeilor, trecut la dușmanii tăi! Michel! Să alergăm și noi! Să mergem cu puterea noastră slabă, Să ajutăm pe voievodul ce a sărit Cu atâta grabă să ne apere, Să mergem, să aruncăm și oastea mea! Pentru tine toate astea, Împăratul se temea dinainte Că or să vină voievodii cu mânie. I-ai gonit pe toți și uite! Fata mea, O cununie ne-ar scăpa de orice grijă. Fata mea, cum poți răbda? Țara piere pentru tine. Mai e vreme. Spune da. Sora mea, ascultă sfatul, sfatul mamei, pe surorii, Chiar de nu ți-o place soțul, prinde-te în vârtejul horei. Că de nu ți-o place soțul, nimeni nu te omoară dacă lași. Primește, mama. Spune Da? Da? Fie, mamă! Îmi pare Fata noastră s-a voit. S-a învoit să leagă soțul? Să trăiești, copil iubit! Să trăiești fetița ta! Hei! Aduceți lautari! Să se scoale altă ceată de chelari și bucătare. Rânduiți că o să petrecem nouă zile în șirate, Să petreacă toți în țară! vite slăvite împărate! Au venit și voievozi! Au venit? Așa curând? Bravo, crainice! vestește -i! să poftească iar la rând! Murgilo Și cu aspe legerile, crailor din lume ar mai ține în cunant. Buzdugan e cel mai falnic, îl aleg pe Buzdugan, să trăiești, Maria, ta! Să, să trăiești, Maria! alege Sorina pe Buzdugan de voie de nevoie. Sunt vesel toți, lăutarii cântă, numai Sorina e tristă, gânditoare. A treia nuntă începe în palat. Nici n-atinge bucatele de pe masă. Simte că cineva o cheamă de departe. Îi poruncește să lase o spătru de nuntă și să plece de la casa părinților. Să-și îndeplinească menirea ei de zână a flortului. O cheamă iarăși de departe vrăjitoarea. Unde ești, Torino? Din și mai cauți prin noi? Lua și palatul, Noaptea și viața ta, Înculcușul nu mai ai ce căuta. Le vom face, nu? mai tu vezi să până pe norocul tău, pe viața, pe ta. Și până vom înci pe braja, uite, pământul tău avânt. a, -a, -a. Nu spui niciun cum. Sorina lasă-o spățul. Nevăzută de ceilalți, ajunge în grădină și pornește împreună cu baba Vraga. Unde e Sorina? Unde a pierit a treia mireasă? Aleargă toți de colo până acolo căutându-o în zadar. Dorina a fugit. Au văzut opăzitorii porților cum alergat pe urmele unei babe. Guzdugan, însoțit de cumnații săi voie bună și țară bună, pleacă în lume să o caute. Vrăjitoarea le iese în cale. Ea știe unde ascunse ascunsă fata lui alb împărat. Le va arăta drumul. Așa-i minte pe câte-și Văzdugan, ea încărcă pe babă. Voie bună și țară bună, se duc pe alte căi să o caute și ei pe soi. Dar vrăjitoarea o ia mereu, purtându-i pe tot felul de meleaguri, pe parte de pajiștea unde se află zâna florilor. Anii trec. În căutarea sadarnică a solii. Cei trei cumnați se întâlnesc la un ceas și o zi hotărită într-o pădure. E vreme rea, vreme de vijelie. Cel din tâi care sosește e buzdugan. El duce în cârtă pe baba Vraga. Ia stai, polea o lecuță! Nu mai pot! Ești grea, bunico? Pătrânețile, măicută! Aolo, o, aleu de mine! Iată-ne acum, șacic! Visul nostru, mătușico, precum vezi, se nimicică. N-am putut găsi mireața. O văzui acum și pasta, buzucan lăsându-și oastea ca să-și caute nevaz. Mi-a fugit în noapte anunții, și eu tot n-am înțeles. De părea murit, prea mare. De ce dracu ales? am ales? Am găsit-o în toată lumea. Mulțumesc de bunătate. M-ai purtat pe întreg pământul patru ani și jumătate și am venit din nou la locul unde am fost atunci plecat. N-am noroc și face bună. Mă paște vreun păcat. Doamne, Doamne! Ce ursită împotrivă îmi se răzbuna? Tu, ca tu! Dar ce-i devină voie bună, țară bună, au plecat și ei săragii ca să-ți vie și de atât o multe vreme îmi bat pământul arzător. Și-au lăsat în ziua anunței minunatele neveste ca să dea ce pe zorina. Ior aduce ei profestea. De ce ăsta-i locul cum le-aș mulțumi, ne spuse laude se cu cum să-ți mulțumesc și ție, babă bună. Pentru mine ți-ai lăsat și tu odihna și ai plecat în săr străine să mă duci după Sorina și cu sfatul să mă ajuți. Vai, zadarnică ne fuse toată truda, an pierduți, an pierduți, pierdută viață. Partică-l sur. Ce Cine strigă? Dapoi noi suntem cum nati. Voie bună! Sară bună! Dincotro! Din miază zi. Eu mă întorc din miează noapte. Și nimic nu s-a auzit? Vai nimic. blai pământul. Pretutinde ne-am cătat-o. n că n-am găsit-o. Ai ursit au în țara mândra lui Roșu împărat, sau capacarea măiastră printre stele a spurat. Eu am fost spre pune, și am văzut pe înserate toate stelele din lume, sus, pe boltă, înșirate. Dar oricât de multe stele în văzduc s-au înșirat, n-am găsit pe fata mica lui alb împărat. Eu am fost taman în țara unde soarele răsare. Și-am văzut pălin spre ziua Toate stelele din zare. Am văzut comoara Nopții înstelând nemărginirea. Dar pe sora noastră mică N-am găsit-o nicăieri, Și nici eu copii. Zazarnic m-a tot dus Săraca babă, toate lacurile Moartele-am trecut cu dor și grabă. Mi-am lăsat fâșii de carne, Tot pământul se uimea. Dar nici urmă de Sorina, dragă Mireasa mea. Să-mi fac de o să-mi faci de voi! Și-a întâi proști și niciodată nu sunt proștitele voi! Ce-i, îți râzi de noi acum? Gruma ta e cam ciudată. Noi ne plângem de necazuri și tu râzi? Mai râzi odată! Mi-aduc aminte, când luam și eu vreo cade, mai semini, poiene, ori păduri de portocale, ori prin câmpuri înflorite. mă întorcea mereu din drum, împingându mă într-una tot prin zări de foc și scrum. Nu-i acolo! Nu-i acolo! Îmi striga cu verșunare. Mie nu mi-a spus să umbli doar pe drumul care n-are flor la capăt sau în jurui. Nu mi-a spus că nu o găsesc pe sorina era unde fluturi poposesc. ce îmi semnează taina Ioara mea, soție!" Că grozav se e frate de mireas Da-poi Da-poi mie! La plecare câtă jale n-am lăsat!" Dara mea, la despărțire! Câte lacrimi n-a vărsat!" Întorceți-vă, prieten, Prea mă roade remușcarea! Să vă știu blând prin lume când vă paște nerăbdarea! Să fiți iarăși împreună în l inimii o Când Maranda și Milena se sfârșesc de-al vostru dor!" Nu, mai frate buzdugane!" Să plecăm tocmai acum, când aflăm adevărul, prea te și tu cu gluma. Hai să mergem înainte și vă fac un jurământ: că într-o lună, răscoli vom vechiul moșilor pământ, vom bula de rândul ăsta doar în țările luminei și vom afla în vreo cuibul tainic al sorinii. Voda, prosti! Dragii, dragii mei, cum na! Oh, nu mai ce fără mine! Nu plecați! A, nu! Corpie bătrână! Ai să scap nepedepsită! Pe rămâne aci, lămândă singură și o ropsită, fiarelor din și furtunii, să poftești și dată? gionoaie pe vitește mai prostești! Cum ai spus? pe i asta, mai cum na Patruane Patru ani ai dus-o în cârgă, nu ți-a fost de ajuns sărmană. O tărăsc acesta! Baba, Scorpia la rândul ei, și ia să te poartă patru ani! Cum, Nu vrei? Aoleu, te drag de tine. oameni buni! Aoleu eu și eu o viață băbunnică! Eu încârcă? Vani de mine? Hai să-l porți mereu încârcă, babă-cloanță! Vrei, nu vrei! Sau te vrei să scapi de dânsul? Dune-i iute în țara ei! Dacă îl în de Sorina, o să te desmăgărească! Până atunci, în spinare, o cocoasă o să-ți crească. Asta-i vorba în cea din urmă. Buzurane sus, așa. Fii <laughs> s-a Soarele răsare iar. Văzduhul e plin de cântecul păsărilor. Iată-ne acum în pagiștea sorilor. În sfârșit, vrăjitoarea îl aduce pe Bușdugan. E greu de tot voinicul și oricât ar fi de vrăjitoare baba, nu mai poate purta în cârcă. Se hotărăște să-i spună adevărul. Buzdugan sare din spatele bătrâni. Vraga începe să joace, ca să-și mai desmorțească oasele. Înțează, ai înțează o ce ce, ce, ce ție, babo? Ia ca joacă, m mai străpuns! Vai de bie, mă șoare! Joacă, joacă! Să nu fie asta, Paciștea Sorinii, și te fac pe loc statie! Am ajuns! Nu mă iubiți! Ai mințit de șapte ori! Asta e fazișta să-mi Nu mă minți a opta oară! Nu vrei să mă porți cu ani cu s-o din oară? Vrei să mă depui tu care am dreptul. Deci, tu am de trebă. Vreau să fim în veci prieteni și de aceea hai, intrăm. Pentru ce nu vrei, bătrâne, să-mi găsesc odorul eu? Fiindcă trebuie să le rugi pe frumos, mereu! Și de ce să-l urmărească pe logodnicul Ileanei? Să uite-mi voie modul de iubire a Și de ce ai voi să uite pe Ileana făt frumos? Pentru ca pe neul la rândul lui voi, modul bătrân, eu făt frumos să-l lase pace! Și de ce să-l lase pace? E, de ce, de ce, într-una? Iată, că aia fiindcă-mi place! Da și mine, măi curiță, poate ai suferit și tu. Ai și tu rânduri ce însufle pe vecie să văd. Poate ai plâns și tu ca mine. Și tu poate ești departe de ființa ce dragă, care altora se împarte. Da, e da, așa ești. E, e departe dragul meu, fiul meu, copilul meu duce. Cine? Urge-ți meu. Meu, fiul vrăjitoare? Da, te ce Te goniște? Nu, sărman, nici nu știe că ei sunt mamă, nici gândește. Suferințele copiii, ți-au făcut un suflet bun. Am să-ți cer o da, Spune. Uito, la o pe Sorina. Cum? Vă-i Nu busugane, un copil a poartă vina de-a fi Inovatul ești și tu ți vor zvărulit, Sorina, mărul nu din dragoste, o oh, nu, ci din spaimă! Hai dreptate, nu-i Sorina vinovată. Am speriat-o cu măciuca, piata fată, piata fată. apoi ce ești tu de vină, tu? Voi, tricul postucan, marele divitor al lumii, ne tricutul petitan, să-ți ubi viața toate cale lungă și nebrută. Rostul tău e prin războaii! Babă, vinde mă sărute! <sus> da prost am fost făicuse să-mi pierd hrana Ai Hai, la luptă, voi vade, Cu Usuganu-ți e flămând! Tute te prostule, aleargă! Toate au fost vrăjitorie, Te-am cu lacrimi și cu prefăcătorie, Unul după altul iar mi-a scăzut și-mi cădea. Am scăpat de tine, Leacă! Mai sunteți? Vom mai vedea. Între noi și voi se încinge luptă grea, înversunată, Duhurile întunecimei vor vinge de-asta Iar la a păcălit brăjitoarea pe buzdugat. voinicul pleacă hotărât să-și mai potolească elanul în vârtejul bătăliilor. În pajiștea înflorită se ivește zmeul zmeilor. El dă târcoale printre tufele de nalbe, printre buzori și trandafirii uriași care îmbărsămează văzduhul. Pe cine caută? Zina florilor, sorina îi iese în cale. Ce pândești la drumul mare? Bună vreme! Bună fie! Te întrebam ce faci pe aici, pe ca Eu aștept. Pe cine? Nu știu. Ba, eu știu. Atunci știm amândoi. așa e domniță. Și gașul. Popti! Doamne, cum se schimbă lumea! Cine te-ar cunoaște oare cu privirea încrontată și îmbrăcată ca o floare? Nu mai ești domnița blândă din palatul cel vestit unde vin să te pețească? Nu mai sunt, m Cine? Eu? Și tu și Ani, și cărările prin lume a pus să fugi de acasă? Cine? Dragoste... Ha, ce glume! Ai fugit noaptea nunții ca să pleci pe urma lui. Care e folosul? Spune, o la drumului și de cazurile lumii. El de tine nici nu știe. Nu mai am aceleași doruri. Gândurile-mi sunt curate. Iar iubirea de altădată e o dragoste de frate. Tu ce vrei? Să-i dai mirea. Poate bate cale lungă asta, nu. Și-ai vrea, domniță, să-i o dau? Ai vrea? i spune." Pot râi, dar vrea dânsă și pe tine te răpune." Crezi că mor după Ileana? Zău așa, nu mor deloc. Pentru mine o femeie nu e țintă, ci mijloc." A sosit acum a ceasul să vedem care mai tare. Păt frumos viteazul mândru, ori pârdalnicul de zmeu, cum eu nu-s de bine, el mă caută, nu eu, el aleargă după mine, el a spus că nu mă iartă, zău grozav, aș vrea să aflu cum se curma asta ceartă." Poți să pleci, dar ține minte." Nu e singur, dragul meu, n-ai să lupți numai cu dânsul, căci în luptă sunt și eu, între el și între tine, nesimțită, văzut am să fiu întotdeauna să-i dau sabia căzute. Lovitura o să cadă mult mai greu, mai răspicat, pot să pleci, dar ai în mine un dușman neînduplecat. Încă unul, încă una, îmi sporesc mereu. Fie bifor, curge ape, treacă ani. şi se să în slavă, o doresc, o -a la leagă în bocetul de cucuvea, eu am să-l prefac în cântec de chimvari de surle. Mii și mii de vieţă piară și şe să se derume, Numai eu, trecând călare pe mormanele de râme, Să mă-nalţi urmasul falnii, unui am întreg de zmei, Ha-ha-ha-ha, femei. Zăna mea te las cu bine, ești frumoasă, e cu mine. Nepoftitul oaspe vine, eu mă duc să ies mai ainte În tropotul a negru, zmeul pornește să-și întâlnească vrăjmașul. Dar pe când îl căuta aiurea, ajunge și făt frumos în pagiștea sorii negru. Descargă. Se uită în jurul său, minunat de revărsarea atâtor flori din valdă. Cărinii înalți și bujori roșii îmbărsămează văzduhul cu mireazma lor. Pe de flori se leagănă fluturi de toate strălucirile curcubeului. Fermecat de frumusețile ce-l înconjoară, pregătindu-se de lupta hotărătoare, făt frumos se sfătuiește cu roibul său credincios. să e gata greul zilelor de trudă. Paște, flori și vârf iarbe, iarbă, Floare nouă, iarbă crudă. Moaie scolea na apalină botișorul însetat Și te adapă și te alintă roi buleț nealintat. Te o mrăzvi până seară în palatul singuratic, Buț de vință-i da voinice și -o movilă de jăratec. Dar de o fi să ies de acolo numai eu pe șaua ta, mă în foc mai bine decât trupul am purtat. Nu vă fi la mult, Mulțumesc, domniță dragă, care vânt la noi te aduce? În așa drumeți să tragă prin ținuturile noastre cam de mult nu puse dat. Soarta rea frumoasă zânea pe la voi m-alepădat. Soarta rea? De ce? Ia spune? -mi. Oh, că mult ar fi de spus! Eu veneam cu gând de ceartă, Dar, cum vezi, tu m-ai supus și te-ascult. Cu gând de ceartă? Ce-am greșit? Au ce făcui? te am speriat supus și poate. Cer iertare cui. Uite, florile din lungă mi s-au plâns Ca nevălit printre ele Ca furtuna roi tău. Ce roi cumplit! Au venit plângând la mine întristatele fecioare și mi-au spus că le ucide și le calcă în picioare. Iartă-l, că și el ca mine mult amar săracul duce. Pentru florile-ți pierdute, altă floare ți o aduce. și tot n-ai uitat-o pe Ileana. Știi și tu? Cum să nu te știu? povestea toată lumea tu. Urmărind un vis de raze Tot mai stins, mai depărtat, Cine aleargă ca năluc a zi și noapte neîncetat. Cum de știi atâtea lucruri? Pietul tău de ce gemea când vorbeai? Dar bine, glasul, ochii ei, Suflarea mea nu ți-au spus nimic ca ție. Nemișcat când mai zărit, Nemișcat ai stat, dar roibul Roiul tău a tresărit. Zâna florilor sunt astăzi, Dar am fost odinioare la o curte împărătească, Cea mai rumenă fecioare. ne am lăsat părinții, casa, Pacea unei dulce trai, Ca să plec îndrăgostită de feciorul cel de crai Ce într-o zi de primăvară pe la noi se rătăci, Alergând tot după tine, iată-mă acum și-aci, Neștiind cât ani de zile lungul drum o să mai ții. ți, Ți-am fost drag, frumoasă zână." Cum-ți e dragă, dânsa ție, Drag, mi-ai fost întotdeauna și aș voi să fi al meu, veșnic, veșnic lângă mine. Tu stăpân și roabă eu. Ca să-mi fi mereu aproape. Te urmară pașii mei prin păduri de brăjitoare, Prin palatele cu zmei și alergând mereu în lume După tine, după ea, risipita am -mi fără milă tinerețea, Viața mea! Văd frumos, a ta sunt, ia-mă, Niciun zmeu nu ne desparte, sunt aici pe când Ileana... -o iubesc că-mi e departe. Dragul meu, nu sunt frumoasă, toate darurile firii mi l-au dat la leagă în daruri ursitoarele, Vefiri, florile din lungi, din ape, mi se închină toate mie, M-au stropit pe ochi cu roo și pe sân cu iasomie, Ochii miei sunt flăcări negre, părul meu e negru-smoală. Părul ei bălai ca spicul și privirea e domoară. Ochii ei sunt cerul verei răsturnat într-un izvor. Ca și cerul cel de vară ei se-ntunecă de vor, Pe când mie totdeauna mi-au rămas aprinși, curați, Cum ne au spus atâtea lacuri și feciorii de împărat. Surioare, cât de bine te înțeleg. Cum aș vrea în asta clipă de trecut să mă desleg, Dar abia vorbi și iată, mă îndeamnă vechiul glas să pornesc mereu înainte și în urma mea să las toate câte sunt ispită și din toate să se întreme visul care mă frământă de atât amar de vreme. Nu pleca! De ce să cauți fericirea în altă parte când o vezi că e lângă tine? Fericirea e departe. Du-te, dară, fără milă și-ți găsește fericirea. Du-te, luptă-te, învinge! Uită că zădărnicirea unor dise neîncetate Biata inima mi-a rupt. Voi găsi putere, poate, și de acum Neîntrerupt să te ajut de caz în luptă Sau de ieși învingător. Chiar de înving? și învingători au nevoie de ajutor. Mm. Și făt frumos, nepăsător, o părăsește a doua oară, pornind în căutarea smeului. Îndurerată se uită pe urma lui Beata Sorina, Așa cum se uitase o dinioară în grădina Palatului Domnesc. Tot așa plecase făt frumos și atunci, Când îi aruncase mărul de aur. De printre tufele înalte, Iată-i vindu-se floarea soarelui. Se-a apropi sfioasă de Sorina. Încearcă să o mângâie. Nu ți-am spus. A fost de piatră, ești slabă, iubitoare. Cum aș fi? Să fii mai mândră, să te arăți nepăsătoare. Din povestea ta întreagă, niciun fior nu străbătuie. Floarea soarelui mă mostră. Tu vorbești acum. Tu. Nu ce râzi în zorii zilei când s-arată mândrul soare, și te închistăcută tăcută, tristă, când încep să te împresoare ale nopții negre fire. Tocmai tu să nu înțelegi, te înțeleg. Dar vezi, mi-e milă, că din toate tu te alegi doar cu plânsul și cu visul și cu așteptare. Pe când eu, eu tot am parte de prelunga sărutare ce îmi primite sfântul soare de pe tronul mișcător. Vezi cum fuge? Nu mai e nepăsător. Vezi acolo, pe vârf de munte, un palat uitat de vremuri. E palatul Cosânzenii, E palatul unde ea, fără grijă, la așteaptă să sosească și soia. o ia. O să vii. O să o ducă mai departe. Pe de când eu, privegind pe drumul vieții, tot mai lung și tot mai greu. Am să mor prin cine știe Ce tărâmuri depărtat Stai aici, nevii până Cum n ai fost și până ieri, Printre flori vei fi străină Omeniştilor dureri. Luna mângâie frunzișul Din pădurile de arini, Licuricii luminează În potirile de crin, Ca un șir de candeni albe Ce se sting în cetişor. Totul i vis, lumină, cântec, Cam poveștele frumoase. Nu pleca, rămâi aici printre florile voioase, printre fluturii zburdalniși ce se scaldă în culori. Ce să cauți printre oameni? Rostul tău e printre flori. Am să stau. Și totuși, uite, pentru cea din urmă oară aș voi să-l văd cum luptă și pe zmeu cum îl doboare. Și de o fi să văd că, totuși, ochii lui aiurecată, vindecată de iubire și de patim dezbrăcată, înălțându-mă deasupra omeneștilor nevoi, ca o zi voi rămâne printre voi. Făți frumos se apropie însoțit de Buzdugani. Cei doi voinici au legat prietenii. Amândoi luptă împotriva puterilor întunericului. Făt frumos știe că buzdugan s-a lăsat păcălit de vraga și încearcă să-i deschidă ochii. Nu și nu, măi buzdugane! Baba plânge, povestește, minte și-a scăpat de tine. Te-ai înduioșat, prostește. Am încredere în oameni. Vrăjitoarea nu e om, zmeul nu e om, sunt fiare. Nu e pace până nu-mi izgutit să-l facem una cu pământul. Ai dreptate, cu viclenii, cu dușmanii, nu e echip de bunătate. Se prefac când e nevoie, se fac mici, Ti se supun, dar deodată înalță capul, te lovesc și te răpun. fă frumos, rămân cu tine și pe drac un patru fac cu puterile unite, fiare să-i venim de mac. Mi-ai vorbit cândva de un fluier, o babă la ascundea Trebuia să-l iei de atunci. De fluieră în mai ardea? Îți aduce aminte locul? Da. O scorbură în pădure, în pește. Să-l cauți! Pronia o să se îndure! Del găsești! Învingem lumea! E un dar fără de preț! Din adânc de veacuri cântă cântecul cel mai mare. Am să-l cauți! Am să-l aflu! Bun rămas! Noroc, fârtate! Vino sunt gata! În sfârșit veniți la luptă! În sfârșit ne vom lupta! Am vorbit destul, îmi pare! Gata! La porunca! Ai vă! Dumnezeu-l paralelul! Ai vă! Dragine-ți trecută! Sunt plăcântule și îl pregărițile și la ajută! Uuuu! la e în alță-l! Vai hu, vai hu. Și vrăjitoarea pornește pe urma celor doi vrăjmași. Să stea de veche în preașma zmeului. Pruntă se încinse bătăria. Pământul se cutremura. Văzduhul era plin de flăcări și fum. Spăimântată, mărgărinta aleargă în căutarea flăcăului pucată. Vedeam cum stau de vorbă. fost frumos, era călare Și vorbea de sus cu zmeu, Dar văzând apoi călare prea departe, Se coboară, lasă roibul fără frâu Și se apropie de liftă. Pe când eu, ascuns în grâu, Tremuram, strângeam din coate Și tăceam chitic. De-o frumos, Cu fața toată de umenie mânie greab răzată, Scoate palușul și răcnii, Destul, destul de minciul, te vorba dulce și de darul, sânsatul. Vrei să-mi dai pe orn să vină tăi? Sinte zmeurile că gata, nu de tem și nu mă tem. atuncea zmeilor atunci, scuturându-și solzi grei, îi rânzii nații zise: Hai la luptă, dacă vrei! Hai la luptă! îi răspunde fost frumos. Și în dată, ia, când în aripi, când îmi crește pe Balauri miltoia. Că părau scântei din săbi, Sângele curgea belșug. Unul se lupta cu cinste, iar celălalt cu vicleșug. Obosiți de la o vreme, se oprirea în drumitele. Pe când eu ascuns în greu, mă făceam mai mărunțel. Nu știu cât au stat în pace, că pe zmeu nu-l mai văzui. Se cu mări o roată cu lumini verzui și venea să înghită fătul. Însă fătul nu crâcni. Se făcu și el o roată roșie și îi ca un foc ce este noaptea de prin căi Se repezea când o roată, când cealaltă și strica. Păzea! Păzea! Vrei să-mi dai pe Costânzeana? Îl întreabă făt frumos. Or mereu cu mine până să-i Ba, mă bat! Răspunde Sneul, plin de sânge, plin de scrum, se luctară iar voiicii, colo în margine de drum. Sneul ia pe făt în brațe. Și cu cel din urmă pând, încordându-și toată plaga, îi fac cum văzducuri bând, îl smuci o dreapta. Și la strânga încă o dată îl ținu ca Și pocnindu-l dintr-o dată în pământul Ars ca piatra până în glesnel vârâ. Îl lăsă în acolo și spre gârlă coborâ. Fătul se trezi cu o zină aducându-l în de apă Și vărsândul l lângă dânsul din prinsoare, văd că-l scap. Conofra se șterse fața, îi dă pui să bea și își șopti. Pe când voinicul se uita mirat la ea, nu te teme, n-are apă, gără seacă, poți lupta, încă o dată mai lovește și Ileana este a ta. Zmeul se întorcea pe gânduri, zina floare se făcuse, fă frumos, ieși din groacă, tremuram, acu-i acu ia acu -i neuzmeilor găsise fără pic de apă râul și venea să curme lupta. fă frumos! Își strânse râul! Se-ndreptă odată în șale și la el se-l repezi. Zmeu-zmeilor sărmanul bine nici că te trezi, Că-l și prinse în brațe pătul răcorit încordat. Îl-a zvârle nori odată, la zvârle dată, Și deodată până în nume în pământul cu ei Îi strigă cu hohot, Ți-a venit și ție rândul. Văd apoi că-l ia de chic. Văci capul cum îl taie, Îmi făcui o cruce mare. să ce bătaie! Și veni să spui la oameni ce văzui și ce auzi. Dacă nici acum nu facem nuntă mare ca în poveste, apoi nunta se lungește că înainte mult mai este. Facem nunta, dar ia seamă! Asta-i de i-am pus semeiu, să te lași de păcăleală, că te iau mure bebeiu! Ai, ai, te-ai Ia, ia-vi, cine-i Ah, noi i nimenea nebună, baba ba vraga vrăzitoare. Dragii mei, ce târnerege, a murit! Sărmanul meu, a murit minunea lumei, dragul copilaș al meu! Ce vă tot la mine? Nu-s nebună, nu-s nebună, piata babă. Hai să mergem, noapte bună. Noapte bună, noapte bună, pentru mine, noapte veșnică în drum. Scrum, făcutul mei copilul, inima să-ți fie scrum, făt frumos, o în brațe. Dar Ileana e departe, Sufletul mire tale cu băiatul se babei. o se înfante. Iată răzbânarea babei, Vino-mi coace, nu mă tem, Inima Ilenei tale ți-o răpesc, Și te blestem, te blestem să-ți visul, Chiar acum când se mplinește Inima-i o duc în ziare, un clește, după uciderea zmeului, Făt frumos năvălește în palatul măruit Unde era ascunsă Ileana Cosânzeană. O prinde în brațe și o duce la el. Frumoasa lumii plutește cantul în vis. Nu înțelege ce s-a întâmplat. Vrăjită, abia ascultă cuvintele Mirelui ei. Noaptelele de luptă, toate nopțile de dor, Toate chinurile noastre se sfârșiră, dragodor. dor. Noaptei blândă, cer fermecate fermecatele culori, Iar o zână milostivă ți-a făcut un pat de flori. Aaaa, ah, pe frunte mâna, Parcă dorm. Parcă i urez. Nu știu de sa toate, și nici nu știu ce să crezi. Lasă-mă puțin în voie singură, să mă deștept, să privesc puțin în jur. Draga mea, de când aștept astă clipă fericită? An și an s-au perindat de când, fără încetare, lumea toată am colindat. Alergând și zi, și noapte, Ca să dau de cuibul unde zmeul zmeilor tâlharul Fericirea mi-o ascunde. Unde-i zmeul? Doarme bine. L-ai ucis? Firești! Oh! Plângi, plângi, Ileanu, plângi, Dute Du-te, nu mă întreba! N-aș putea vorbi acum. Du-te, ceasul n-a sosită de ascult. Și apoi atât lupte, nu te obosit. Odihnit cum sunt acum n-am fost dragă mea când. Ce odihnă mie mai dulce decât mâna lume când peste fruntea luminoasă, decât ochii tăi curați, cercetând că în vis în juruți tot mai mari, tot mai mirați. Nu ești tu aceeași leană care ai fost odinioară, tu, Ileana Cosinzeana, Blânda, dulcea mea fecioare, Altădată ziua anunții așteptând-o, Tremurai ca un crin în vântul serii. fă frumos, feciorul de crai, Nu mai sunt aceeași leană blândă și neștiutoare, Ce-asculta-n mărmurită cântul de Nu mai bata acum din palme Când pe-al că căpătâi pește înfrigurată, frigurată Rândunica cea din tâi. Nu mi-e gândul dus la nuntă făt frumos. Nu! Mai curând mi-aș lega în frama neagră și mi-aș scoate rând pe rând toate darurile scumpe. Mai curând aș vrea să-mi rup toate hainele și negru să-mi îmbrac întregul trup. Nu sfăcli de nuntă în ceruri! Glasul codrului nu-mi pare lăutar de culunii, ci un cânte cât de îngropare! Ai urezi? Te frig? Vai, dragă! Sufletul mi l-ai zdrobit. Tu vorbești! Aud eu bine! Vai, lana, Te-am iubit! Inima ți-am dat-o întreagă! Toată dragostea am curată! Tu ești! Văd frumos! Da, tu ești! Adevărul mi se arată! Cine m-a vrăjit pe mine? Simt cola pe cineva. Cineva-mi poruncește. Vreau să scap din lant. Ha, ha Cine a râs? Eu! Baba Vrada! Am venit la sărbătoare! ha, ha, ha! Vreau să mănânce jalea mea răzbunătoare, Ura mea care ucide. Văd frumos, ai înțeles? Nu, Ileana Cosunzeana, nu pe tine te-a ales. Toate gândurile, toate zmeurile păstrează. Nu-i așa, mândrețea babi? Mai visez? Nu, nu, ești străz. Zmeul îți va fi stăpânul până în clipele de-apoi. Hai cu mine, hai cu maica lângă dânsul. Nu mă mai cunoști, bătrâna. Ce? Sorina? Înapoi! Sunt eu, Sorina, și te Înapoi tu! Și te-amestici. Ce-mi răstai mereu un cari? Vrem să nimicim odată lanțul farmecilor tale. Sunt stăpână pretutinde. Nu de fiul lui o Pretutinde m nu m mura Te Vino, dragoste te cheamă. lasso o nosili, s-aleagă. Între ea și noi alege. Am ales, lângă iubit, Blestematul tău de scântec s-a topit, m-am desrobit. În vârte și vijelie pe aripa vântului, trăsne să-mi ocufunde în fundul pământului. E departe cel ce poate să-mi obirui pe vraga. Noi departe, blestemat-o! Cine? Buzdugan? Da, eu, urechelniță și gușter. Buzdugane, dragul meu. Nu mai merge, cucuvaie! De ce vrei să te răzbun? Mai întrebi o broasco!" Și noi am fost prieteni buni, să rămânem buni prieteni cum am fost în vreme trecute!" M-ai mințit mereu cu vorbe și cu lacrimi prefăcute, m-ai trimis la bătărie ca să mă despars de ea, ne-ai vrăjit pe toți, pe mine, pe draga sorina mea, dar ne-am luminat, gionoare, urecherițo, șopârlo, am să de hac! puterea în fundul iadului a svârlo, cunoști tu L-am găsit într-o cenune unde l de oameni. Îl vezi? Fluierul minune, talismanul, sunt pierdute. Da, mi l, -l Fluier drag, ce din vechine orice fiară îngânzea, dărâma cetăți și lanțuri, lumina din țară în țară și din om în om primindu-l neamurile sănălțară. Cântă, bustugane, o doină! Și pe doi să se înșire tot ce e frumos pe lume, Nădejde și propășire. Întunericul, gonindul, fluire ne vei păzi. se duce spaima noaptea. nu ne mai desparte nimeni. Lângă tine, totdeauna. Zâna florilor, Sorina, vrem să-ți auzim cuvântul. Cu încredere în viață să porniți, Și prin iubire dureți, să dureri, Să duceți oamenilor de srobire. Tu voi ni ce buzdugani, iartă-mi, am fost vrăjită, dar acum arunc cu nuna de rusalce împletită. Dragostea ce mi-ai purtat-o ne va ocroti pe noi. Mână în mână să ne întoarcem printre oameni amândoi.